politolog bez diplomu. Hneď v úvode informácia, ktorej sa mainstream nepovenoval. Tohtoročné v poradí 72. stretnutie skupiny Bilderberg sa konalo vo Washingtone DC v Spojených štátoch amerických. Prebehlo uplynulý týždeň konkrétne od štvrtka 9. apríla do nedele 12. apríla 2026. Tu sú kľúčové detaily o podujatí: miesto a charakter. Lokalita Hotel Salamander, Washington, D.C. Ide o rovnaké miesto, kde sa elity stretli už v roku 2022. Pravidlá Stretnutie prebiehalo pod tradičnými pravidlami Chatham House. To znamená, že účastníci môžu informácie z diskusie použiť, ale nesmú odhaliť identitu ani príslušnosť rečníkov. Média mali vstup zakázaný a okolie hotela bolo pod prísnym bezpečnostným dohľadom. Kľúčové témy diskusí Na programe bolo 14 hlavných okruhov, ktorým dominovala bezpečnosť a technológie. Napríklad umelá inteligencia, diskusie o pretekoch v zbrojení s Čínou a dosiahnutí superinteligencie. V oddelení budúcnosť vojenstva sa hovorilo o dôraze na drony a technologickú nadvládu. Geopolitika Situácia na Ukrajine, v Rusku a na Blízkom východe, najmä v súvislosti s Iránom. Ekonomika, digitálne financie a globálny obchod, energetika, diverzifikácia zdrojov a ochrana kritickej infraštruktúry, dátové centrá a elektrárne. Účastníci. Zoznam obsahoval približne 128 mien z 20. troch krajín. Medzi najvýznamnejšími boli politickí lídry Mark Rutte, šéf NATO, Doug Burgum, minister vnútra SŠA, Robert Leititzer, obchodný poradca a rôzni európsky ministri. V oblasti biznis a financie sa zúčastnili generálni riaditeľi a firiem ako Pfizer, Google DeepMind, Microsoft AI, ako aj šéfovia investičných gigantov z Wall Street, KKR a Lazard. Bezpečnosť. Tu bol hlavou admirál Samuel Paparo, veliteľ amerického indopacifického velenia a zástupcovia tajných služieb. Hoci sa oficiálna agenda zdá byť jasná, diskusie za zatvorenými dverami opäť rozvírili debaty o miere vplyvu tejto skupiny na globálne smerovanie v čase narastajúceho napätia medzi Západom a autoritárskou osou, teda Čína, Rusko, Irán. Sem sa hodí výrok, ktorý som našiel v najnovšom aprílovom čísle časopisu Zemavek: Počúvajte, ak chcete ovládať národy, kontrolujte ich energiu a ich menu, povedal James Woosley, bývalý riaditeľ CIA. Múdrosť týždňa na zamyslenie: Peter Maďar chce pozastaviť správy vo verejnoprávnych médiách. Pokiaľ nebudú nestranné, to je celkom inšpirujúce, či? A musím doplniť túto informáciu ďalšou informáciou. Generálny riediteľ súkromnej maďarskej televízie TV2 Mikloš Vasi prepustil vo štvrtok šéfku televízneho spravodajstva Vivien Salajovu Dôvodom tohto rozhodnutia je, že pozícia riaditeľky spravodajstva bude zrušená v rámci organizačnej reštrukturalizácie spoločnosti, informovala televízia. A ja sa pýtam, už to začalo? Dnes začnem úvahou europoslanca braňa Ondruša, ktorá má názov Svet v rukách šialencov. Počúvajte. Dnes nebudem hovoriť o bežných problémoch, ale o niečom oveľa hrozivejšom. Náš svet sa ocitol v rukách dvoch mužov, ktorých poprední odborníci označujú za mimoriadne nebezpečných. Osud našich detí a existencia samotnej Európy dnes závisia od nálady Donalda Trumpa a Benjamina Netanyahu. Známy ekonom Jeffrey Sachs ich presne opísal ako lídrov v zajatí arogancie moci a náboženských blúdov. Donald Trump sa verejne vyhráža iránskému národu vybombardovaním do doby kamennej a poslaním do pekla. Toto nie je diplomacia, ale neakceptovateľný slovník vojnového zločinca, ktorý dehumanizuje milióny nevinných ľudí. Benjamin Netanyahu zas nazýva plošné ničenie vojnou vykúpenia a smrť prirovnáva k biblickým ranám. Keď politici začnú používať náboženstvo ako manuál na bombardovanie, naša civilizácia sa ocitá na pokraji priepasti. Izraelský premiér navyše čelí vážnym obvineniam z korupcie, ktorým sa vyhýba práve pod rúškom zlej bezpečnostnej situácie. Profesor John Merzheimer pritom prirovnáva súčasné činy týchto lídrov k vojnovým zločinom, za ktoré sa súdilo už v Norimberku. Napriek týmto očividným agresiám, Európska únia prešliapáva svoje vlastné hodnoty s babelým, mlčaním a poslušnosťou voči Washingtonu. Musíme sa nekompromisne postaviť na stranu mieru, platného medzinárodného práva a zdravého rozumu. Vojna nikdy neprináša nič dobré pre bežných pracujúcich ľudí. Generuje iba obrovské zisky pre nedotknutelné elity. Aj naďalej budem v Bruseli vašim hlasom, budem klásť nepríjemné otázky a budem bojovať za mierovú a nezávislú Európu. Poďme na ďalší príspevok. Karol Lováš údajne na svojom FBčku priniesol túto zaujímavú úvahu, ktorú v mainstreame nepočuť. Počúvajte. Opozičné zvolávanie ľudí do ulic je prejavom bezmocnosti. Politiku treba robiť v parlamente, nie na ulici. Zviesť sa na vlne volebnej výhry Pétera Maďara je síce lákavé, no zároveň nebezpečné. Nový maďarský premiér môže slovenskej opozícii voľby o rok vyhrať, ale tiež prehrať. Viac spoločného, než s opozíciou má totiž Maďar s Robertom Ficom. Jeho vzťah k liberalizmu je asi taký, ako vzťah pápeža k antikoncepcii. Nemali by na to v opozícii zabúdať. Po voľbách už Maďar stihol výzvať na demisiu maďarského prezidenta. Na adresu Ukrajiny povedal, že v budúcom desaťročí sa neočakáva jej prijatie do Európskej únie. Budapeš nepodporuje zrýchlený vstup Kieva. Rovnako súhlasí s postojom Viktora Orbána, že Maďari nebudú ručiť za 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajincov. Budúci predseda vlády ohlásil pragmatické vzťahy s Moskvou. So Slovenskom plánuje vyriešiť otázku Benešových dekrétov. Robert Fico je skúsený politik, takže si myslím, že budeme schopní dosiahnuť dohodu, hovorí Maďar. Opoziční politici v uliciach by mali prestať blúzniť o ohrození demokracie. Ich protesty proti vláde sú najlepším dôkazom, že je. Demokracia však neznamená jednosmernú toleranciu od ostatných k nám, ale i od nás k druhým. K postojom a názorom, s ktorými nesúhlasíme, zavzdušňovať sa cenzúrou a neslobodou v STVR a sedieť pritom pravidelne v politických diskusiách je niečo, čo nesedí. Treba prestať s touto prvoplánovou propagandou, pretože po prípadnej zmene vlády sa ukáže byť neželane kontraproduktívna. Situácia na Slovensku je iná ako u susedov za Dunajom. Naša opozícia nie je homogénna celo. Naopak, je rozdelená a roztrieštená s mnohými premennými. Tu niekde by som začal prípravu na prevzatie moci, aby Robert Fico nemusel mať pravdu, že opozičníci sú ako malé deti. Malé dieťa tlieska a jasá všetkému, čo mu ukážu. Aktuálne Péterovi Maďarovi. Dospelý človek používa kritické myslenie, snaží sa dovidieť za roh. Vníma súvislosti a možné dopady aktuálneho jasotu. Strach medzi ľuďmi šírili nacisti a komunisti. Dokonale v ňom ovládali človeka. Smutný pohľad na liberálnych demokratov pre ktorých je spolu s klamstvom pracovnou metódou. Ešte horšie sú na tom voliči, ktorí chcú byť klamaní. Vidia svojich lídrov v televízii a v rozhlase a napriek tomu kričia CENZÚRA! Nemôžeme kritizovať Donalda Trumpa a súčasne vyznávať idiokraciu. V takom prípade budú námestia našimi žalobcami a my hlupákmi, ktorí ako malé deti tlieskajú a kričia, lebo... Lebo im to povedali autor Karol Lováš. South China Morning Post včera na svojej platforme priniesla tento článok. Mohla by Trumpová blokáda hormuského prielivu zmariť summit Číny so Xi pingom. Analytici tvrdia, že krok amerického prezidenta stavia Čínu do politickej dilemy a mohol by vytvoriť ohnisko konfliktu pred jeho stretnutím s čínskym lídrom. Analytici uviedli, že Trumpová hrozba blokády hormuského prielivu núti peking do politickej dilemy a mohla by potenciálne zmariť nadchádzajúci summit amerického prezidenta s čínskym kolegom Xi Jinpingom. Potom, čo sa v nedelu v Pakistane skončili rokovania medzi SA a Iránom bez dohody, Trump na sociálnych sieťach uviedol, že SA tento strategicky dôležitý úzky bod uzavrú. V užšom rozkaze vydanom neskôr americká armáda uviedla, že americké sily budú blokovať iba námornú dopravu vstupujúcu a vystupujúcu z iránskych prístavov. V nariadení sa uvádza, že s tým začne v pondelok o 10. hodine washingtonského času. Opatrenie sa vzťahuje na všetky iránske prístavy pozdĺž Perského a ománského zálivu. V rozkaze sa uvádza, že americké sily nebudú brániť plavidlám plaviacim sa do alebo z neiránskych prístavov. Prielivom prechádza približne štvrtina svetového vývozu ropy po mori a približne petina svetových dodávok skvapalneného zemného plynu. Teherán vynútil takmer úplné uzavretie prielivu potom, čo sa 28. februára začali americko-izraelské útoky na Irán, ktoré vyvolali energetickú krízu. Irán v pondelok vyhlásil, že prístavy v Perskom zálive a Ománskom mori sú buď pre všetkých alebo pre nikoho? Ak bude ohrozená bezpečnosť prístavov, Iránskej Islamskej republiky žiadny prístav v Perskom zálive a Omanskom mori nebude bezpečný, povedal hovorca najvyššieho operačného vojenského velenia krajiny. Námorná doprava v hormuzskom prielive sa po Trumpovom oznámení opäť zastavila. Čím sa zvrátil mierny náraz dopravy, ku ktorému došlo v sobotu, keď США a Irán viedli prvé priame rokovania od roku 1979 v pakistanskom hlavnom meste Islamabad. V reakcii na Trumpovú najnovšiu hrozbu Peking vyzval všetky strany, aby zachovali pokoj a zdržanlivosť a zdôraznil, že vojna je hlavnou príčinou narušenia plavby. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Kun v pondelok uviedol, že Čína dúfa, že strany budú dodržiavať dočasné dohody o prímeri a vyhnú sa opetovnému rozduchaniu plámenau vojny. Dvojitá blokáda by viedla k úplnému uzavretiu prielivu, čo by nepochybne poškodilo obrovské záujmy Číny v tejto oblasti, povedal Jin Liang Xiang, vedúci pracovník Šangajských inštitútov pre medzinárodné štúdie. Blokáda by mohla ovplyvniť čínske dodávateľské reťazce, energetickú bezpečnosť a obchod s krajinami Perského zálivu, ktoré sú dôležitým trhom pre čínsky export, poznamenal džin. Podľa colných údajov dodali štáty Perského zálivu v minulom roku 42% čínskeho dovozu ropy. Samostatne približne 12% čínskeho dovozu ropy pochádzalo z Iránu, uvádza analytická spoločnosť Kepler. Čína navyše získava tretinu svojho LNG z Blízkeho východu, pričom Katar dodáva až 28 Okrem ekonomických následkov blokáda nutí Peking čeliť politickej dileme, ktorej sa počas celej vojny snažil vyhnúť, povedal Jesse Marks, zakladateľ washingtonskej konzultačnej spoločnosti Rela Research and Advisory zameranej na Blízky východ. Čím dlhšie blokáda trvá, tým ťažšie je pre Čínu udržať si strategickú nejednoznačnosť medzi Washingtonom a Teheránom. Marx argumentoval, že Trumpovo nariadenie má za cieľ spätne analyzovať iránske zbranie v prielive tým, že znemožní Teheránu vyvážať ropu a vyberať mýto. Po dvojtýždňovej dohode o prímerí medzi Washingtonom a Teheránom zo 7. apríla Iránsky predstavitelia podľa agentúry Reuters nastolili myšlienku vyberania mýta za používanie prielivu. Ak Irán, čo i len čiastočne normalizuje spoplatnenie, natrvalo to zmení ekonomiku tranzitu energie v Perskom zálive a poskytne Teheránu zdroj príjmov nezávislý od vývozu ropy. Tomu sa SŠ A. v skutočnosti snažia zabrániť, povedal Marx. Marx dodal, že ak Washington splní svoj sľub a povolí tranzit neiránskych lodí, vrátane čínskych lodí, SŠA by mohli zvrátiť naratív a prezentovať sa ako garant voľnej plavby. Irán v pondelok zdôraznil, že prieliv zostane uzavretý pre plavidlá spojené s nepriateľom. Skoršie správy ukazujú, že lode spojené so spojencami SŠA, ako sú Filipíny, ako aj čínske a pakistanské plavidlá boli schopné prejsť cez kanál. Ďalším problémom, na ktorý treba dávať pozor, bolo či by boli plavidlá plaviace sa pod čínskou vlajkou prepravujúce íránskú ropu priamo zastavené, povedal Marx. Podľa Marxa, Čína údajne udržiavala svoj obchod s iránskou ropou prostredníctvom šedej siete tieňových tankerov, prevodov z na loď. A pladieb v Juanoch, ktoré boli špeciálne navrhnuté tak, aby obchádzali americké sankcie. Peking opakovane poprel takéto obvinenia a tvrdí, že bilaterálny obchod sa uskutočňuje v rámci medzinárodného práva. Celá táto sieť bude teraz nútená operovať v aktívnej zóne amerického námorníctva. Blokáda robí zadržanie plavidla prepojeného s Čínou. Oveľa pravdepodobnejším, povedal Marx a dodal, že to pravdepodobne vytvorí v splanutie týždne pred očakávaným summitom Trumpa a Xi Jinpinga v Pekingu budúci mesiac. Trump uviedol, že navštívi Čínu 14. a 15. mája, čo bude prvá takáto cesta amerického prezidenta za takmer 10 rokov. Zavedenie blokády, ktorá priamo ohrozuje čínske energetické záujmy 30 dní pred stretnutím s tým pingom v Pekingu, by mohlo byť vyjednávacou taktikou, povedal Marx. Chce vstúpiť na summit s pevnou rukou v ruke v otázke niečoho, čo Čína potrebuje, aby mohol vymeniť úľavu za ústupky v oblasti vzácnych zemín, obchodné ponujenky alebo politickú spoluprácu v otázke Iránu poznamenal Marx a dodal, že existuje riziko, že Peking si to vyloží ako nátlak, čím sa zúži priestor pre diplomáciu. Povedal, že Washington aj Peking musia nájsť spôsob, ako rozdeliť iránsky konflikt skôr, ako to naruší ich obchodné prímerie a stabilizačné úsilie, ktoré obe strany budovali od samitu v Tusáne v Láni v októbri. Jin v Šanghaji povedal, že vyhliadky samitu Závisia od Trumpovho vnímaného úspechu v iránskej kríze. Ak kríza v hormuskom prielive ešte nebola vyriešená, pravdepodobnosť, že Trump navštívi Čínu, bude určite nižšia, povedal a dodal, že Trumpové domáce kalkulácie pre návštevu boli primárne ovplyvnené obchodnými väzbami s Pekingom a tlakom nadchádzajúcich volieb v polovici volebného obdobia. Peking zatiaľ návštevu nepotvrdil. Za mňa na dnes všetko, ľúče sa Monika a Dušan. Pekný víkend želáme.